România în direct! La Europa FM. Emisiune susținută de Școala de Bani. Un proiect de educație financiară marca PCR. Da. România în direct e o adevărată școală de viață. Sau nu? Oricum, o emisiune în care vorbim împreună despre viață, despre schimbarea vieții noastre. Că oricum mai luau și oricum ai dau eu sunt convins anul 2017 deja a intrat în istorie. S-ar putea să mai vină evenimente care să-i dea motive suplimentare să intre în istorie, dar vă spun că nu e vorba numai de demonstrația de aseară, care a fost mare, orice s-ar spune, și la București, și în altă parte, și la Cluj, și la Timișoara, și la Sibiu, și la Brașov, și la Oradea, și la Iași. Vă spun că n-am prea văzut studenți pe niciunde Și că implicarea lor este din ce în ce mai mică în societatea noastră În viața societății noastre Deși eu ca părinte, mă rog, copilul meu e la liceu încă Dar va fi, sper eu, în curând și la facultate Noi ne gândim tot timpul Hai că, na, am trecut prin viață Avem o slujbă, unii dintre noi Ne descurcăm mai bine sau mai rău ne gândim la ei, asta încerc să spun. Ne gândim la ei. Nu știu dacă și reușim să le transmitem chestiunea asta. Să le spunem ce vremuri trăiesc, să le explicăm ce urmează să se întâmple în țara noastră sau cu țara noastră, pe care poate n-am reușit întotdeauna să le o facem așa cum am fi vrut, că în mod cert vor avea de dus și ei pe omor o povară mai departe, povara de a schimba această țară pentru copiilor. Întrebarea este de ce credeți dumneavoastră că tinerii se implică din ce în ce mai puțin, vă spun cu certitudine, mai puțin decât în februarie anul acesta, mult mai puțin, deși atunci erau în sesiune, mulți dintre ei chiar au fost uh, amendați la examene de către profesori, unii profesori au fost împotriva protestelor din februarie și s-au răspuns pe studenți. Știu astfel de cazuri, nu o să le fac publice, dar le știu și cu toate astea, prezența a fost masivă a tinerilor în stradă. Credeți că e prea complicat ce se întâmplă pentru ei? sau că au fost mahmuri, sau că pur și simplu nu-i mai interesează, că deja și-au croit un uh, viitor, sau și-au proiectat un viitor în altă parte, care să fie explicația? 0372069599 Mariana, bună ziua! Mariana? Alo, bună ziua! Vă ascultăm! Vă rog să mă scuzați dacă voi mai tu și puțin se și stau acasă tocmai ce-mi să pot să vă ascult. De ce tinerii se implică din ce se mai puțin în ceea ce privește vizitorul acestei țări? Da. Vă, spun, vă spun că din perspectivă istori, istorică studenții au fost, pf, au fost întotdeauna vârful da. de lance, toate schimbările din țara A, noastră. Da, da, pentru că atunci când s-a întâmplat acel lucru, vârful de lance, studenții să fie asta, Probabil că România încă le mai promitea ceva Din păcate, ceea ce se întâmplă Azi la noi în țară Lasă și lansează un mare semn de întrebare Cam mm. Cam ce -ți oferă ție Țara ca tânăr? Uite, nu sunt Tânăra nu sunt nici bătrână Sunt la 46 de ani Așa Suntem, în, nu știu Ce-ți mai oferă țara asta când vezi Ceea ce se întâmplă sus Când un singur om Nu dau nume, că probabil nu e ar dori să aibă puterea exact ca pe vremea cealaltă. Nu știu spre ce ne îndreptăm. Nu mi se pare a fi democrație, mi se pare a fi altceva. Și deci, acum intrăm uh, într-o fel de analiză psihologică. Da. Credeți Vă că renunțarea e caracteristică unei generații, actuale, gen, actualelor generații că, de studenți? Da, cum? Eu zic că da, din punctul meu de vedere, pentru că majoritatea se pregătește și spun ca profesor, ca psiholog, ca, mă rog, altceva și unde a afaceri și altceva. Mă rog, cam pe toate astea le cuprind un pic. Se pregătesc? Pic din se pregătesc pentru a pleca din țară. Ok, bine. Învață, învață pentru a pleca dincolo unde se plătesc de mai bine, unde au o viață decentă, o viață cu mai puține griji, să spun eu. Nu m-au grijă a zilei de mâine dacă sunt harnici, muncesc și un pic deștept. Deci dacă ei pleacă de la premisa, că în altă parte e mai ușor, poate fi mai ușor, dar nu în sensul în care iei bani mulți și nu muncești. Nu există așa ceva. Dar eu trag o concluzie din răspunsul noastră, Mariana. Au o alternativă. Să știți că țara asta n-a promis niciodată cine știe ce perspectivă locuitorilor ei. Adică, să mă iertați, țara noastră întotdeauna a fost... N-a fost... Mă rog... 0372069599 Sunt puțin incoerentări, ce sunt obosit. Gorbi, bună ziua! Bună ziua! Ce nume aveți, Gorbi? Da! Cheamă Gorbaciov? Să spunem că vin din zona respectivă. Întâmplător am condus o organizație de tineret și am lucrat foarte mult cu tinerii în ultima perioadă. Cred că, dacă e să căutăm anumite explicații, ar trebui să mergem în zona educației. Așa, pentru că, față de cum e, acum 15-20 de ani, când încă se mai promovau activitățile alternative pentru tineri, când încă se mai promova ideea de valoare morală, un, o scară de valori la care să raportezi, în momentul de față, atât la nivel educațional, nu avem această implicare tinerii nu sunt încurajați să înțeleagă ce a mai nu, iertați-mă, e o modă, de fapt, în ziua de astăzi să faci voluntariat. În anii 90 nu era așa popular să faci voluntariat. E o modă, o modă de a verbaliza ideea de a face voluntariat, pentru că nu se încurajează. Sunt câțiva profesori în diverse comunități care își asumă acest rol de a face voluntariat fără a avea, nici, a avea un anume beneficiu. Da, aici vorbim despre implicarea în societatea în care trăiesc. Adică e un a mod individual mari, de a-ți de de aborda viața, eu fac, eu învăț, eu o să fiu corporatist, o să am salariu mare, BMW și telefon mobil de nu știu câte milioane și e un mod de a gândi a, în această țară, eu voi face asta, asta și asta, iar soarta mea depinde de soarta ei și viceversa. Atât timp cât tu, tu ca societate nu implici, nu încurajezi să implici tinerii în diverse activități în care ei să cunoască care sunt mecanismele cu adevărat de funcționare unei societăți, ajung tinerii să se raporteze doar la nivelul mercantil, să se raporteze la nivel de bani și automat nu se nu intereseze să se implice. Dacă au fost, au fost anumite momente când că în perioada sesiunii aveau, aveau uh, uh, acea acea dorință de a fi în echipă uh, să iasă împreună doar, doar ca să-și pregătească viitoarele examen. Și era acea... Uh... Senzație că putem să lucrăm împreună. Acum, când este o perioadă moartă din punct de vedere al, a, al întâlnirilor studențești, uh, clar studenții nu o să se implice. nu, e o perioadă o... foarte activă din punct de vedere al, al uh, întâlnirilor studențești. Au baluri ale bobocilor, sunt barurile uh, uh, uh, uh, pline. Asta sunt asta valorile promovate. Uh, distracția, uh, ieșirea în evidență de, prin diverse uh, mijloace și metode uh, Ce aveți? de către. 45. Nu cum va judecăm prea dur noastră. mă refer acum în special la nu, noastră Nu, nu, nu, pe copii, nu copiii sunt vinovați, nu trebuie sunt vinovați Noi societatea că nu reușim Să le oferim mult mai multe pârghi Vin din Brăila În Brăila, într-o perioadă existau diverse locații În care sunt în neau tinerii Așa. Și acele locații în care sunt în neau tinerii Au fost asumate în terase, baruri și alte chestii Păi și ce rău în asta? Păi când îi ofer tânărul de singura perspectivă de a se distra uh, într-un mediu cu alcool și cu uh, hmm. tot felul de alte vicii, uh, tânărul nu mai percepe uh, implicarea lui ca fiind Gorghiu, o Uitați ce vă propun eu. Poate fi adevărat. Ceea ce spuneți dumneavoastră poate un fi un fel de, cum să zic eu așa, uh, cum să zic doamne, să nu un fel de lene social. Uite, îi spunem, le... of, poate fi vorba de ce spuneți dumneavoastră, dar vă amintesc faptul că la 1848, când au venit uh, niște tineri pre din Franța și cântau uh, pe la, prin cârciumile Iașului Vive sons, uh, niște doamne deranjate de faptul că ei cântau, ea uh, le-a dat numele de filfizoni. Acum ați vorbit ca doamnele alea, adică ei acolo se îmbătau, dar au Pregăteau și o revoluție, adică să fim bineînțeleși. 0372069599, Florin, bună ziua! Bună ziua, Florin, din șoară, 37 de ani. Și că am supărat după voce. Poftiți. A, așa, ca idee, adică, na, după corerea mea, tinerii din ziua de azi nu văd să aibă un lider real, un lider care să nu facă parte într-un partid. Nu sunt o grămadă de lideri din generația lor. Sunt o grămadă de lideri Știți care e problema? Am observat că generația noastră este extrem de agresivă De câte ori răsare cât un lider din generația lor Vă dau două exemple Acum pe loc, că-mi vin în cap Cristina Tunegaru, profesoara Care din când în când mai scrie pe Facebook Tânărul de la Cluj, de care am vorbit mai devreme Care s-a dus netunz la școală N-a vrut să se tundă Și după aia a ținut și o declarație publică de principii Amândoi au fost extrem de atacați de oameni de 40 de ani Păi, Păi, uh -huh, uh -huh. ideea este că trebuie da, da, trebuie um, este să nu facă parte din niciun partid în primul rând să, De ce să, să, să nu facă parte? Pe, pentru că partidele din ziua de azi nu prea, adică eu nu am fost la vot pentru că nu am avut pe cine vota Păi asta înseamnă de că nu sunt partide suficiente și că nu e suficientă ofertă În același timp, prin exact. aceștia noastră, conserva sta starea de lucruri Exact. Eu zic A, din o... contră să se implice, să facă, să facă ei partide. Să intre în astea, na, uite, PSD-ul e plin de tineri. Îi <laughs> se dă voie. Îi pe... se dă voie, aici pe... e problema. De ce am ajuns, am ajuns în același acela sistem de care am pe care am făcut evoluția. E același sistem, Ceaușescu. Da. E, nu ți se dă voie la, la, la cuvânt, nu ți se dă voie la, la o grămadă de chestii. N-ai liber arbitru, n-ai nimic de tinerii preferă să plece din țara asta care îi sufocă, până la urmă, urmă și să lucreze, să-și facă banul, să demonstreze ceea ce pot să facă într-o altă țară unde de bine de la unii li se dă voie. Ok, e un punct de vedere, yeah. dar să știți că concluzia, pe... deci dacă dumneavoastră aveți dreptate, Florin, poate că totuși, poate că totuși tinerii de astăzi sunt într-un fel mai puțin bătăioși, adică cum vorbeam mai devreme, și cu Mariana? O alternativă. Maria, bună ziua! Maria? Alu, bună ziua! Vă ascultăm, doamnă! Uh, domnul Mare, de mult vreau să-mi să, să spun părerea aici, și tema din ziua de astăzi este foarte interesantă. E să fiu mult mai simplă în, în ceea ce vreau să vă spun, nu complic lucrurile. Se întâmplă că Chiar lucrez prin afacerea pe care noi o avem. Eu sunt trecută de 60 de ani, Așa. însă sunt foarte tânără, sufletul meu e foarte tânăr. Da. Și am uh, de-a face cu foarte mulți tineri și îi iubesc foarte mult și fac o cu ei. Și pot să spun uh, mai multe despre modul cum gândesc yeah, tinerii în ziua de azi. Uh, uh, nu contează de, de pregătirea pe care o au. Unii au școală mai puțin, alții au școală mai multă. Dar uh, noi facem turism. Uhum. În turism știți foarte bine că peste tot este o, o, se plimbă tinerii extraordinar de mult. Nu știu ce vor, nu știu unde să rămână, nu știu cum să, cum să muncească. Se întâmplă că foarte des eu fac această întâlnire cu ei, se numesc careuri, mici careuri, ca să putem pune la punct lucrurile să, să, să funcționeze echipa. Asa. Problemele nu sunt deloc puține, problemele nu sunt deloc simple pentru mulți tineri din ziua de azi. Eu, personal, sunt cu ei, îi văd cum gândesc, îi văd cum lucrează Unii lucrează, unii nu vor să lucreze Ceea ce spun interlocutorii mei, ai noștri dinainte, e, e foarte sofisticat Ține într-adevăr de educația primită de acasă Fiecare comportament al tânărului din ziua de azi depinde foarte mult de educația pe care a primit Adică noi am învățat să fie individualiști? Asta îmi spuneți? Eu Nu, nu neapărat, nu însă tinerii din ziua de azi, după părerea mea, sunt extraordinar de bulversați. Nu-i punem în calcul pe cei pe care, care uh, primesc, une, unii dintre ei, ajutoare sociale și n-au niciun gând de muncă. Eu nu, de v-am și dus spre studenți. Eu, da. eu m-am dus către studenți, pentru că studenții, nu știu cum să vă spun, din toate punctele de vedere, ei sunt na, și favoriți la a găsi o slujbă în momentul în care faci o facultate. Sunt ai mulți, mai multe șanse să te Sunt descurci mulți domnul care muncesc în timpul școlii. Sunt mulți care vor să, să devin, care vor să fie independenți și pe partea financiară. Maria, sunt, sunt destul de mulți. asta este generația pentru că meriți? Pentru că meritați? Astea... Cum era reclamaia? Este... N-am înțeles. înțeles. Era o reclamă prin anii 2000, care chiar așa suna, pentru că meritați. Până, nu mai știu, la ceva meritați. un șampon, nu mai știu. Și De la un moment dat. Da, la un moment da. dat chiar am făcut un reportaj la televiz la, când lucram la televiziune despre faptul că ne educăm copiii într-un sens, dar că va trebui totuși să înțeleagă cât își pot permite și că nu își pot permite orice, căci dacă ei cred că merită orice, atunci vor face greșeli în viață. Eu vorbeam despre credite la vremea respectivă, pentru că nația noastră se împrumutase A, foarte mult. Da, okay. da mi-aduc mine. Bun, acum haideți să ne întoarcem de noastră. Spuneți că noi să am educat să fie individualiști? Uh, nu să fie indiv individualiști. Noi am educat mare parte din noi am educat să știe ce înseamnă o viață și nu este deloc simplă. I-am educat în așa fel încât să poate face față oricăror împrejurări. E adevărat că viața de azi... Eu așa cred, eu așa simt. Dar atunci n ar fi e nicio eu? diferență. Eu fac parte dintr-o generație care chiar a fost încercată pentru că noi am intrat în viață atunci, imediat după revoluție. Și tot ceea ce știam de la părinții noștri, pur și simplu, nu s-a mai aplicat. Ba mai mult decât atât, am intrat în conflict cu părinții noștri. Ceea ce mă bulversează pe mine ca cetățean de 40 de ani, v-am spus, este că noi, această generație de 40 de ani, ne comportăm cu ea de 20, fix, fix în modul în care le reproșăm părinților noștri că fac cu noi. Adică, mă înțelegeți? 0372069599... De ce nu se implică tineri în viața cetății? Alexandru, bună ziua! Alexandru? nu e Alexandru. Călin? Irina? Călin, rămâneți acolo, Irina. ca ajunge la dumneavoastră. Da, îmi cer scuze. Poftiți, Irina. V-am zis, sunt puțin obosit și îmi cer scuze. Poftiți, Irina. Bună ziua! Um, eu vreau să vă spun că tineri de azi sunt foarte idealiști și își încep facultatea cu anumite visuri Visul care, pe măsură ce trec ani facultății, se destramă. În Be, special că de, de ce se destrame? Ce vi se destramă în timpul facultății? Spuneți-mi și mie. Pentru că în timpul facultății începem să cunoaștem adevăratul sistem și vedem că încă nu au trecut uh, foarte multe, uh, mm. cum să spun... Doamna să a încercat să-mi spuneți că ei constată în timpul facultății că profesorii sunt incompetenți, că e birocrație și corupție încă, încă din încă facultăți bine și bine de asta îi face... este un sistem special făcut doar pentru generația un pic 50+. Plus, așa. Și noi nu putem să pătrundem, e foarte greu să pătrundem în sistem... În special dacă nu ne compromitem. Și noi avem anumite visuri care, pe măsură ce trec anii, ni se destramă și, din cauza asta, foarte mulți tineri... Și concluzia e, de ce, concluzia e de ce să lup când poți să-mi bag picioarele? Sau cum? Da, dar mă lăsați pe mine, vă rog, frumos. Vă rog. Chestia că ei nu știu ce e în străinătate. La fel am fost și eu, exact la fel. Așa. Am început medicină, bineînțeles, în liceu, totul era frumos, am vrut să am început anul 1, 2, 3, 4, 5, am ajuns în anul 6, mi-am dat seama ce drag cu facte, am ieșit facultatea, nu pot să mă întrețin singură, nu vreau să iau mică, vreau să ajut. De fel au fost și cei 10 colegi ai mei, eram o grupă de 10, dintre care 6, am ales străinătatea, da. pentru că pur și simplu mi era rușine că după șase ani de facultate să mai fiu întreținută de părinții mei și da. am ales străinătatea chestia e că totul lumea crede că e bine și frumos în străinătate că totul e roz că ni se pune covorul roșu dar nu e așa da există cum e? corupție și în străinătate există probleme e mult de tras și în străinătate atâta că tineri din ziua de azi nu cunosc acest lucru bineînțeles și, adică da. cu toții credem că vai, vestul e mult mai bun decât tu, dar nu e chiar așa cum uh, ce văzut asta? Cum ai ce asta? Am 27 de ani. Ok? Mi s-a părut că aud, aud un scâncet. Mi s-a părut că aud un scâncet de o... copil pe lângă dumneavoastră. Mi părut? Da, am, am, o fetiță, am o fetiță de 2 ani. Ok, să vă trăiască. Uh, știți, generația dumneavoastră, cea care are acum 20, 27, 28, 30, 35 de ani, se implică și încă destul de mult. Adevărata. Da, am vrut să vă dau exemple. De exemplu, domnul Vlad Borculeșcu a fost și el plecat în străinătate, s-a întors să uh -huh. ajute. De exemplu, cei de la Coruptea Ucide, din nou ajută, sau cei de la uh, Rezistența TV, sunt Da, postiștii. ăștia au toți peste 30 de da? ani, să știți. Adică, adevărat, v-am spus, întrebarea mea este unde sunt studenții nației, a, unde sunt studioșii nației. de am și întrebat, sper să nu se supere pe mine. Eu am întrebat dacă erau mahmuri aseară. Poate nu erau mahmuri, deși duminică, seara, duminică e o zi grea, în general. Călin, bună ziua! Bună! Mă dacă tema principală e unde sunt studenții, unde să fie. Sunt acasă, joacă de treaba lor. Toată lumea e scârbită de, nu știu cum să zic. Deci, la noi e eternă Miorița. Deci, Miorița e mai actuală de când cine zice că Miorița nu a fost scrisă de români, Treșa asta mare. Da, nu zice nimeni chestia asta. Dezbatere dacă a fost scrisă de Vasile Alexandrii, de fapt. Asta dar să știți că Miorița nu, nu a zis Ciobanului, auzi, bade, de nu ucide-te, că urmează să te ucid, dar el alți doi. Ciobanul de a avut aici, o problemă, nu aia. Adică... De aici, de aici suntem, pur și simplu, scârbiți ca așa, am vârsta, în 31 de ani. Da? Nu mă pot să vedeți că de departe ca și vârstă de, de student.- Dar, pur și simplu, toată lumea scârbită. Donne, eu nu înțeleg cum poți să rămâne. Deci, când ești scârbit, asta te para paralizează? Să înțeleg? Da. De ce? Da. Pentru că nu există nicio scăpare. Okay. Nu numai la noi, în general, mondial, pot să zic. Nu există nicio scăpare. nu nici nicio diferență între corupția practicată la noi. Ba, diferențe foarte mari. Voară Ai Haidele, trănați cu prostiile astea pe bune. Deci, eu vă rog să mă credeți că e o diferență foarte mare între ce e în România în momentul de față și ce e în vestul Europei. Bineînțeles că există deci, corupție peste tot. Bineînțeles da. că funcționează și începuseră să, să funcționeze și în România lucrurile. Înțelegeți diferența? Închis? Ia nu funcționează. Uite, corupție economică. Care e definită economie? Știința gestionării resurselor are. Știți, se pare că în lume se practică așa ceva. Călin, vă mulțumesc nu. pentru Uite, telefon. Pe păi bune, Călin, da. vă mulțumesc pentru telefon. 037 Bună ziua, Sabin. Bună ziua, Moise. Te, sunt din Olanda, sunt student, am 22 de ani Așa. A, și cred că pot să fiu unul dintre cei care spun poate cel mai la, la subiect de ce nu se mai implică tinerii. Vă rog. A, pentru că, în primul rând, te bați cap în cap cu generațiile vechi care sunt contrare, nu știu, evoluției. Păi și asta e de când lumea și pământul s-a noastră, Credeți că părinții noștri au fost foarte înțelegători cu noi? Nu vedeți că încă ne mai luptăm cu ei? Adică nu e nimic nou comparație... Nu, dar în comparație cu alte țări De exemplu Corea de Sud de anilor 80 În care toți studenții s-au întors și au făcut o revoluție Și au schimbat toți oamenii Nu vrem ca ăia erau extrem de violenți Ăia da, ieșeau a a la demonstrații de cu pare de Sud, de Și cu ar... măși pe față, să știți Deci nu vrem așa După aia mai este o problemă uh, Nu știu dacă ați văzut congresul TNL-ului De acum două săptămâni zic. mi-a scăpat în care, în care au fost întrebați de o televiziune online care este diferența dintre stânga și dreapta, și la Congres nu știau. Da, nu știe nu nimeni. Că... De, de, de, e o chestie dificilă astăzi, vă spun. Diferența între stânga da, și era, dreapta e o temă de dezbatere de în... dificilă. Da, dar era o chestie ideologică, nu la subiect între PNL și. Deci de aceea spuneți dumneavoastră. Că, Sabin, deci de, de, de adică ce nu se implică? Nici din generația noastră, nici din generația noastră care ajung să ne reprezinte nu o fac cum trebuie, nu știu ce, ce principii ar trebui să urmeze. Deci sunteți o generație uh. de derutați, asta spune Sabin? O generație care nu poate să-și impună schimbarea așa cum o vede în afară. Dar încearcă? încearcă eu, dar încearcă măcar? Încearcă, încearcă cu o limită, apoi renunță pentru că vede că nu, are, nu vrea să-și să -și pierdă întreaga viață schimbând ceva cu riscul de a nu putea din cauza celor de dinaintea noastră. Și deci... Deci... De, deci de dacă exemplu, nu poți schimba, te supui. De ce afară. Ei, afară. Afară. Sabin, să vă spun, afară. Să, să vă spun, conflictul ăsta dintre generații nu e un lucru chiar atât de rău pe cât se spune. Conflicte, conflicte în generații au existat întotdeauna și ele ajut, îi ajută, de fapt, pe cei tineri să devine și mai bătăioși, să se maturizeze într-un fel. E adevărat că mai depinde și cât de tare în colție generația cu care te bați. Speță generația mea Noi suntem o generație de oameni răi Cum vă explicam mai devreme Suntem trecuți prin foarte multe Și încă mai trecem prin foarte multe De aceea, cei din, eu, eu le zic acum Celor din generația mea Măi, trebuie să-i ascultăm mai mult Să vorbim mai mult și cu ai mai tineri Și cu ai mai în vârstă Să, să, să nu rupem căile de comunicare între noi Însă, Sabin, dacă vorbesc cu noastră De 20 de ani, vă spun așa Vă ajută Orice fel de conflict vă ajută să, evoluia, să evoluați Să deveniți mai buni Orice fel de concurență te ajută De să ai o concurență cu tine însuți În primul rând da? Nu întotdeauna e posibil asta Haideți, poate mai găsim niște păreri coerente Maria, bună ziua Da, bună ziua Mă, uh, părerea mea este foarte uh, la obiect legat de subiectul de astăzi. Lucrez într-o universitate de stat dinainte de Revoluție. Da. E vorba de studentul în sine, calitatea studentului, da? Conform uh, noi mod, de toată lumea face o facultate. Da? Da. Și... Eu lucrez cu studenți și dintr-o grupă de 30 de studenți, sunt doi, trei care interesează, care vor să învețe, care pun întrebări și sunt motivați. Așa. restul sunt doar de dragul de a fi student și de a avea o diplomă Maria da? să știți că de fapt probabil că știți dacă sunteți profesor universitar că țara noastră are un deficit major de persoane cu studii superioare față de alte țări da eu știu asta dar e vorba de calitatea studentului calitatea nu studentului nu e, dată, nu e dată de calitatea școlii prin care trece nu dumneavoastră profesorii sunt ba cei da, care dar lasă dar acum, și le eu, ba da? Da, ba da, dar acum refer strict la cei care vin din anul întâi, anul doi sunt doi, trei care vor să învețe, care uh, sunt atenți, vor să lucreze. Restul se gândesc mai și nu mai vedeți cum au fost, uh, am fost, v-am spus, eu sunt într-o universitate de stat și anii 90 în care studentul avea o părere și se mobilizau împreună. Acum nu e decât cum ați spomenit, balul bobocilor, nu mai știu ce concurs de table, nu mai știu ce concurs de nu știu ce, nu îi mai interesează, mai ales dacă, dacă, în acea universitate cum este a noastră, este PSD-ul. Deci nu poți să scoți un cuvânt pentru că to toți sunt motivați și le e frică să deschidă și gura. Pe lipsa este... de motivare mi se pare mai puțin gravă decât frica. adică. Deci... Împreună, împreună. Și studenții, liderii studenților știu că conducerea noastră este PSD 100% și atunci trăim așa, într-o armonie. Poate ne dă ceva, poate nu ne mai dă ceva, mai ne ridicăm cu o pretenție mică, mai căpătăm o gratuitate nu știu unde și Interesant. trec și nu se. Interesant se ceea ce spuneți noastre. Asta vă spun sigur pentru că v-am spus lucrez cu ei dinainte de Revoluție și știu cum erau înainte studenții și cum... Cât de acerbă era lupta ca să intre în universitatea noastră, respectiv, mă refer, mă refer stric la ea. Și da, ok, al, erau, alte, erau alte criterii Absolut. de selecție, sunt de acord cu dumneavoastră, dar țineți cont de faptul că și generația asta, care e de 40 de ani acum, era mult mai numeroasă și oferta educațională era mult mai restrânsă, adică erau mai puține locuri la facultăți decât... Adică sunt cu totul și cu tot alte lucruri, dar dumneavoastră, de fapt, ceea ce spuneți Maria și asta chiar este trist, este că ei sunt cumva corupți de sistemul ăsta pe care noi l-am creat pentru ei. Asta ar fi într-adevăr îngrijorător. Sper să n-aveți dreptate. Bună ziua, Bogdan! Uh, salut, să salut! Uh, a spus-o, ai, ai încercat să accentuez la o doamnă mai devreme referitor uh, aspectul educațional. Uh -huh. Și cred că, într-adevăr, toate mecanismele care ne educă, și aici spun și uh, partea uh, de... de Școală și partea. Uh, uh, nu mai avem educație patriotică media. despre asta, este vorba. Aceste generații uh, au crescut nu. fără educație, nu mai au valoarea de țară, de națiune, Ata, de. A, a ta odată, a ta odată, la principii, uh, referitor la principii, nu ne mai educă spre care sunt valorile noastre, dar și practic, în uh, sistem. Educația aceea civică, reală, adaptată și uh, ancorată în realitatea în care noi trăim astfel încât să-i fie ușor uh, elevului viitor cetățean să intervină în mecanismele, uh, în mecanismele sistemului. Și doi, suntem, această educație individualistă la care ajungem este în totală contradicție cu modul prin care tu poți să puterea decizională, și este de partid politic, prin organizarea unui partid politic. Da, să vă, vă spun, acum nimeni n-ar trebui să se aștepte uh, ca dacă ai 20 și ceva de ani, doar pentru că ai 20 și ceva de ani, să te ia cineva să te pună în fruntea unui partid. Sau mai nu văzut asta. astfel de cazuri, dar să știți că alea sunt uh, chestiuni de publicitate, de, de reclamă. Am adică... Nu am spus. Am spus. spus că dacă ți-e mai ușor să cunoști sistemul politic și modul de organizare, uh, și aici vorbim de parlament, guvern, mecanismele prin care se adoptă legi, prin care să iau hotărâri și măsuri, atunci tinerilor, le-ar fi mult mai ușor să intre în aparatul politic. În momentul de față avem, de-a face cu sentimentul total opus, o repulsie totală față de cuvântul politic. Cuvântul politic și-a pierdut înseamnătatea la Justificată de altfel? Justificată? Poate nu dacă... Pe. Ia uitați-vă dumneavoastră în cv premierului țării noastre. Da. Domnul... Domnul Mihai da. Tudose e un băiat cu... Mă rog, nu mai e tânăr. Nu știu Dar când a fost. Dată, Așa. lucrul poate să însemne pentru cineva o demotivare, iar pentru cineva poate să însemne o provocare la care poate ajunge da, da, numai da, mai Da, adică, da. Bogdan, ce încerc... Ce încerc să vă spun este că dacă, dacă vezi că Mihai Tudose... Deci te uiți la Mihai Tudose și ce a făcut Mihai Tudose în viață? Păi, o grămadă de diplome are, o grămadă de diplome, deși na, când vorbește, n-ai zice. Eu cel puțin pe mine mă păcălește cu chestia asta uh, și, Dar el n-a prea lucrat în viața lui Decât în politică nu mai și numai în politică Asta a făcut el toată viața lui Și a ajuns prim-ministru mă rog, Acum e în niște situații dificile Că trebuie să ia decizii După ce a prins fluturi cu tot felul de modificări fiscale Acum nu mai știe pe unde să scoadă așa. Dar eu despre altceva vorbesc aici Sigur că Mihai Tudose poate fi bar Un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi dar sunt atâtea de mii de alte exemple de carieră, de viață, care, atenție, implică, nu exclud uh, viața, implicarea în, în viața cetății. Că se pese de țara ta și de ce se întâmplă în țara ta. te aia vă zic. Mai am timp? Mai am. Bună ziua, Dan. Nu, pardon, Sorin. Bună ziua. Există o teorie populară, care spune așa, că două generații muncesc și una chefuiește. Uh, și acum, ca să o transfer, cred că două generații fac revoluție și una stă. Și cred că așa se întâmplă în momentul de față, într-un fel sau altul. Uh, generația părinților noștri au făcut revoluție și generația părinților lor au făcut revoluția comunistă. Ce vârstă aveți noastră? Nu, n-a existat o revoluție. Domnule, n-a existat o revoluție comunistă. Rigor, um, nu a existat, ascultați-mă. Nu ascultați-mă. Vă rog eu mult, ascultați-mă că eu da. o crimă ce-a spus și trebuie să vă corectez. Nu vreți să fiți fiiscașerba Nicolae. Deci vă în România n-a existat o revoluție comunistă. A existat o ocupație sovietică și după sub... nu mă refer. Ascultați-mă puțin până la capăt. Nu vreau deci, să da ocuparea parul noastră, și să lămuresc pentru torestul lumii care ascultă. Da. Fiind tankurile sovietice aici, a fost distrusă practic elita acestei țări și reclădită o altă elită, care n-a făcut nicio revoluție. Aia a învățat, aia a făcut și aia știut. A fost o revoluție de sistem. S-a schimbat un sistem că a fost un sistem um, maladiv, negativ. Da, dar a fost o, -a o implementare o revoluție. în 1901. Haideți, haideți, haideți să ne okay, întoarcem. Deci, deci părinții, bunicii noștri au făcut revoluție, ziceți dumneavoastră, da? că au intrat la CAP da, exact. și părinții. Părinții noștri au făcut revoluția din 1989. Nu, nu n au făcut-o părinții noștri. Mulți dintre părinții noștri au fost acolo. Nu, Dacă să știți că au fost. De aia e o altă poveste. Mulți. Nu, aia e o altă poveste. Vă Dar spun eu că au fost. Să... 20-30 să... de ani aveau cei de la Revoluție, cei care au fost acolo. Să revoluție. vă spun, uh, generația aceasta, cred că îi lipsește cuteza, nebunia mai mult. Deci lipsește nebunia de a acționa. Și asta e tot un sistem al. cum să zic, e ceea ce a sădit regimul comunist foarte mult. Și acum, cred că dacă ar fi fost la putere regiunul comunist, s-ar fi aplaudat. Dar, noi vorbim de oameni zi... care s-au născut la sfârșitul anilor da, 90, da, dar de așa numiți ale lor. Educația lor, educația, lor da. educația lor a fost făcută de oameni care s-au uh, creat în comunism. De oameni ca mine. De oameni ca dumneavoastră, de oameni mai în vârstă. Care au educat acești tineri da? să meargă pe ideea că au plecat nu Taie. Vezi, lucrul tău, Fă mai bine pentru tine și pe urmă vezi. Și nu mai există această cutezanță a tinerilor care să zică, domne, noi ieșim, noi facem Revoluție, noi ne coalizăm. Nu e, doar așa. așa. -și, Vă contrazic. Nu -a păi n-a fost în februarie, în februarie n-au fost în stradă că au fost o grămadă în stradă în februarie. Da, dar nu a fost ceea ce. Bă, a fost o, o izbucnire, a fost ceea ce trebuia și pe urmă totul s-a dus. Vă dau doar un exemplu, pentru că a Cineva înainte de um, ideologie și ce s-a întâmplat la tinerii liberali. Ca o mică paranteză, cancelarul Austriei, da? cred că a fost numit, nu știu sigur, uh, cancelarul Austriei are 31 de ani. Da. Uh, la organizația de tinereți, au candidat unii care aveau 32 de stați ani. Stați un pic, ab abia a câștigat alegerile. Sta să vedem dacă mai și da, face ceva înainte să tragem concluzii. El, deci erau miniștri de externe, uh, au ajuns la vârsta de 30 și să fie cancelari sau miniștri. Pe când la noi, tinerii, nu avem o problemă... Nu, nu, vă, vă contrazic. Doamne, nu, nu e așa. Ascultați-mă ce vă spun. Vă deci, deci există foarte multă tinerețe, dar acum nu vorbim de cei care au între 30 și 40 de ani. Eu vorbeam astăzi strict de studenți, de cei mai tineri. Vă, uite, vă fac o morturisire. Nu știu dacă a fost mișcare de stradă în anii 90, când eram eu student, la care să fi lipsit. Pe cuvântul meu, dacă mai mi-amintesc unul dintre motivele, pentru că cred că la un moment dat ceream burse mai mari, dar că atât mai mi-amintesc. Nu contează, este vorba de o efervescență a vârstei care e, fi, e nefiresc să lipsească. Despre asta vă spun. De-aia vă zic că poate am greșit pe undeva și, și sper să mă înșel. Poate a fost doar un episod Absența acestei efervescențe mă pune pe mine, cel puțin mă pune pe gânduri. Deci, nu contează pentru ce ești. Important e că vrei să te implici, că dacă nu vrei la 20, atunci când o să vrei? La 60? PCR a prezentat România în direct la Europa FM.